Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malahukum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illahi wa rasulihufaqad faza fawzan adhima amma ba'd Me vërtet falënderimet i duken Allahu xhelashanuhu ate falënderojm ndihmën dhe mbështetjen prej ti kërkojm prej punëve tona të qytetit dhe prej veçesëve tona të liga sepse kado Allahu xhelashanuhu tazoin rrugën e drejtë nuk ka kusht ta humbi prej kësaj rruge E ka thënë Allahu جل شأنه hu tahum hum be prerugus drejt nuk ka kusht azoin te dëshmoj se nuk ka zot adhuru me te drejt per verse Allahut nje te veten dhe pa shok dhe dëshmoj se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam mesruve durgumi i ti. tij O i që keni besu, keni frik Allahun, ashtu si që më rëtonë Allahun e pas frikat edhe mos disë një pra vetëm se duke qenë muslimanë. O i njërës keni frik Allahun, zotin, zotin e ju i cili ju ka kryu juve për një personit vetëm, e për këti personi kryëshoqin e ti e për këtyre dy njërzve rodhën shumë bura e gra, keni frik Allahun cili të luteni dhe mos i prisht një lidhët farefisnore, sepse Allahu është mi kjurës mi u kudo. O i që keni besu, keni frik Allahun dhe mos toni kur vetë Inshallahut ju zgjidhi hallet e juaja, që Allahu ju japi sukses mundehajrit, që Allahu ju afali gjunafet e juaja, sepse kush i bindet Allahut dhe dërgumi i tij me të vërtetë është fitom. Inshallah sot dashur vëzërz, do flasim për gurin e themelit shoqërisë ton, për atë të cilin është A-ja dhe Z-ja e gjithçka e nën fondon. Do flasim për shtëpjat e Allahut para do të Allahot, pra flasim për xhamiat. Allahu جل شأنه thot Kur'an fi buyutin adhin Allahu an turfa'a an turfa'a wayu thun wayudhkaru wa fihi ismuhu yusabihu lahu fi, fiha yusabihu lahu fiha bil ghudu wal ashal thot janë shtëpia pra xhamiat janë ato shtëpiat qilat Allahu ka dhën urdhër të përmendet vetëm emri i tij janë shtëpiat qilat Allahu ka dhën urdhër të përmendet vetëm emri i tij Dhe jo vetëm kash, për këto shpia, këto ndërtesa, këto mure që ne dhe banëjmë disa qastë dhe dalin për këture mureve, këto vende që të qëndërëm disa qastë dhe dalin për këture vendeve, janë urdhë për Allahu që të kenë një vend të lartë në zemre tona. Dhe këto vende ka urdhër Allahu që le shanuhu që të bëhet të spih për të madhërat Allahu nga mbjesi deri në mbrëmbje është gjëmia dashër lezer, guri i themelit në cilin pejameri sallallahu lehi sallam e vendosi në Medina. Kur shkoj prej Mekes, i detyruar emigrant pra, muhajgjir, i detyruar prej qafirve të Mekes, shkoj në Medina ku jeti njërës me kra hapur për islamin. Jeti njërës me zemër të hapur për islamin, jeti një qytet tërë i cili kisha hapur krahat për ta pritë këtë njëri të madh se Allahu xhaleshahu dhe shumë më të madh pra në zemrat tona. Këta njerëz e pritën krahapur dhe ky ju përgjigj sallallahu alejhi wasallam me gurin e parë themelit shoqërisë islame duke ndërtuar xhaminë e tij në Medinë. Ishte xhamia e tij dhe mbas kësaj xhamie të gjithë xhamiat kudo që ndodhen në botë, të lexohet Kurani, të të mësohet feja, të falet namazi tha thirret dhe të bëj dua Allahu xhaleshahu ti mbështetemi Allahu xhaleshahu janë jamia ato, ato vendet cilat ne i kthehemi Zotit dhe bëjmë më shumë të tobe pra pendohemi tek Allahu xhaleshahu janë jamia ato të cilat ne fillojmë dhe, fill dhe mësojmë për për sfarë se si falet namazi janë jamia ato që ne fillojmë për sfarë se si lexohet Kurani janë jamia ato që ne vend ngjem ngushëllim me njëri tjetrin duke mbështetur njëri tjetrin, duke i dhënë dorë njëri tjetrit dhe duke qenë bashkë me njëri tjetrin. A mundet ta falin nëpër shpië në namazin e xumas? Jo, është xhamia ajo e cila neve bëjmë kët ibadet, ibadetin adhurimin më të lartë Allahu xhëlalahu. Ësht ajo e cilan Allahu xhëlalahu ka urdhëruar pra që të përmendet vetëm emri i Ti. Këto janë vende të cilat janë vende të larta në zemrën tonë. Allahu xhëlalahu thot pra vende të cilat janë lart Ku janë lart? Janë lart në zemrat e besimtarve, jo në zemrat e tjerëve, të cilët i urren këto vende subhanallahu alej. Janë lart në ato në ato zemra të cilat Allahu i do. A jemi ne vetë të tillë pra që të kemi lart në pra në vend të lartë, vendin e xhamisë në zemrat tona dhe dashuria për xhamiat është ajo sebeb apo ajo ajo shkak që ne vetë të fitojmë xhenetin. Dhe jo xhenet çfarë do? por gjenet në gradat larta, na ditot lëllahu, në ditot për e mërë sëllë Allah, në ditë në cilë nuk ka hije përvecë e hijes Allah u gjëlesha në hu, do rrinë shtatë loje njerëzish, dhe mos i përmendit të shtatë lojet një prej lojeve të njerëz, apo një grupaconeve të njerëzve, është a pe i person të thot për e mërë sëllë Allah, i cilë e ka zemrën e lidhur me gjamin, i cilë e ka zemrën e lidhur me gjamin, dhe ky personë, është në një në Zodit në ditë në gjykimit, subhanallah është në një në Allah në ditë këtë qëtë gjithë kur të ulerasi gjehenemi dhe do në bajnë 70.000 frerë dhe shdo frerë ka 70.000 engji dhe kur të ulerasi dhe kur të klithi gjehenemi edhe pegamberët do të përmese së, së nëm pra dhe profetet do bjen njëj prej frikës ti kur se këta njerës do jenë të sigurët dhe ata cilët pra janë të sigurt janë ata cilët e kanë lidhur fort zemrën me shtëpijat e Zotit, pra me xhamiat. Xhamia e Dashur Vlezër është vendi ku mlidhen apo foleja e engjëve. Dhe nuk ka vend ku rrethohen engjëjt vetëm se Allahu xhaleshanhu dëshmon tek ata për mirësinat i vendit. Kujtoni pak hadithin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam ku thotë: "Nase në 1 për shtëpijat e Zotit" më lidhen besimtarë dhe, dhe përkujtonë Allahun, atëhere bëhen saf-saf, rath-rath, e njët njëri mas tjetëri, dhe e njërë njëllin e parë gjënjas, dhe qëfarë, Allahus Gjëlishanuhu pyet, përse e mbledhur këta njërës, për të kërkuar falja Allahut, dhe për të kërkuar gjenetin, a e kanë pa gjenetin, nuk e kanë parë, a e kanë pa, dhe nga se kanë frikëta njërës, Kam frik për xhehenemit. A e kanë parë xhehenemin? Jo nuk e kanë parë. Dhe fali thot Allahu xhali shanuhu, gjithë ata që janë mbledhur. Mbajë mend dikur kur kam qenë në dinë, në shkollë, takonin disa plehësit ulshin në cepat e mësimeve të dietarëve në xhaminë Pejëmesës. Dhe ata e kishin mësuar ndoshta për hutbes, ndoshta për mësimeve se kush ulet në përxhelset apo në ato mësimeve të, të dietarëve, pra prej kia ditë janë falë gjithë ata që janë marr pjesë atje dhe i thonë me shaka një plakut i silisht e ula tja dhe gjysë i shtrirë dhe gjysë i mështetur, i thamë po t'i qa doktu, duam mshirë në Allahut e cila zbret në këto vende dhe të në fali gjunahat e mija. Subhan Allah le dhe. Kjo ndodh vetë në përgjamia dhe dashur lezer. Kjo ndodh vetë në ato vende ku Allahut gjeleshan hu zbret mshirë në ti. Elhamdullat e falendoreme Allahut gjeleshan hu. Xherxhamiat janë ato vendet që gjenden pranësh. Shikojini tempujt e feve të tjera. Dikush i ka majt maleve, dikush i kanë roncët e maleve, dikush i ka aty që do zort shkosh. Kurse xhamiat janë në mes tregjeve, në mes shtëpijave dhe në mes aty ku ka njerëz dhe lëvizin njerëzit, sepse këto xhamia janë bërë për njerëzit. Nuk janë bërë që të banojnë xhind, po janë bërë që të banojnë njerëzit të hyjnë dhe të dalin njerëzit. Dhe kjo është mirësia e Allahut xhëlal xan. E ruajt i xhamiat, ruaj ai s'e ruajt edhe prej tufanit të komunizmit dhe përsëri deshi Allahu që përsëri në vendin tonë të ndërtojnë xhamia midis nesh. Luma i cili gjëmiat, luma i cili i përgjigjet thirrjes së xhamive, luma i i cili thirrhet fjalës hayya lissalat, ah hayya lillalah, çdo thotë eja namaz, 5 herë në ditë ju thret muezzini, eja namaz dhe pastaj thotë eja shpëtim, sepse shpëtimi është vetëm në këtë shtëpi dashur vlezër. Shpëtimi është vetëm në këtë shtëpi. Shpëtimi është vetë tëm në ato gjemate që më lidhën dhe fali namazin. Për e mërë sëllallahu alie e sëllem e ka bërë qdo jë që lidhët në gjamin e ka lidhur dhe e ka bërë i badet. Thot i dërgumë i zonë sëllallahu alie e sëllem a i cili shkon për të falur namazin me gjemat në gjami një hap një shlu e një mëkat pra një gjuna dhe një hap tjetër e ngrin lartë një, një, një gradë dhe ishton një sevap. Dhe thot bejamerës sëllë Allah, këtë sevap e ka kur shkonë në gjami dhe kur këthehet për gjamis. Kur shkonë në gjami dhe kur këthehet për gjamis. Në hadith tjetër bejamerës sëllë Allah, a i cili, në hadith tjetër bejamerës sëllë Allah, Ose për gëzojë ata të cilët shkojnë në xhamin natën në errësirë, le ta dinë pra dhe le ta dinë për gëzimin e atyre që shkojnë në errësirë pra në xhamia se ditën e gjykimit do ken dritë të dritë të plot për Allahu xhaleshano. Subhanallah. Mirësi për Zotin xhaleshano. Mirësi për Allahu xhaleshano. Dhe frekuentimin e xhamia dhe pejgamberit sallallahu alejhi dhe sellem nuk na ka lënë shkas që ta neglizhojmë të gujtojnë pak hadithin ku një për të vërbëve të Medines i kërkon për jamirë së lëllah dhe i thotë, unë jam i vërbër, në gjoni pak, unë jam i vërbër dhe nuk kam njërit mësillë në gjami. A mundet që ta falë namazin, shpi? I thotë për jamirë së lëllah dhe i shko falë. Parëse dilë të për gjami, i thotë, a ndi gjënë e zanin o robi zotit? Po thotë, atëhere për gjigju Allahu në ka falë sytë, në ka falë duar, këmë, rininë tonë, në ka falë gjithë mirat, dhe për sëri ne, neglijëm ardi në gjemi, krasoni pak, namazin tuaj, në shpi dhe namazin tuaj në gjemi. Vëllaj, unë flasë për vedën timën, sa herë që falëm shpi, më duket, e stak frullalë, jo se nuk është i pranuar e namaz, për më duket, si neglizhuar e namas i falet në shpi. Allahu nga falë gjithë dhe, dhe si do mos kërët jemi të ri, dhe nuk i përgjigjemi thireve të muezin dhe. Subhanallah, sot, i gjem gjamiat kërdoj që i shkojnë. I gjem gjamiat kërdoj që i shkojnë. Mjetet e komunikimit i kemi shumë herën pët lertet, në leta sësa, dikur, dhe mos i përgjigjemi thireve të gjamiis, pra thireve të zanit, që të, të, të vejmë kokën në seshde në këto Për e mërën sëllë allahële sëllëm i drejtojët sahabëve duke i thonë Adonit ju të regojt diçka e cire ju fshin gjunahët Sahabët i thonë po i dërgumizodit, në atë regojt Thot i dërgumizodit sëllë allahële sëllëm Nëse mërën një abdes mirë, me kujdes dhe drejtojën një në përgjamia dhe falën një namazin në toh dhe pastaj rini dhe prisin namazin tjetër në gjamia djeni se kjo është ribat ribat në gjuhë në arabët dhe thot të qëndrosh sëm prejt vigilent në front luftës në front në vijë në part luftës kjo është gjala ribat në, në gjuhë në arabët kjo është ribat, thot për jam jesë në treher kjo, kjo është ribat, kjo është ribat pra është se vati një lojë të rishë në gjami dhe presështë namazin, është një lojë sikur e në frontin e luftës dhe vigilent, pra të, kanë, ruaj, të kanë, kanë, kanë lënë për të ruaj lërë, se nësë ndoshtë ta fillon sulmi pa pritmas. Të shohem se qëfar se vabi ka kjo punë, e e mene se lëlarë se lënë thotë, dy sy nuk i djekë zjarën gjehenemit, a i sy i cili loton për hatër të Allahut në, në veçantipra, veçmas, dhe a i sy i cili vëzhgonë në vijë në frontit pra në luft dhe kjusë e vabi madhë të kjenga adhe kur rikemi pra që ndrokemi në gjami të presi namazin tjetër në i hadith tjetër për jamiris sëllallahu alesilën thot a i cili e ka blokuar namazin të ahbihus të ahbihus pra e ka blokuar namazin do të thot që a i cili që ndronë që të presi namazin pra falit dreken pret që të në qendroi pra të fali i qindin, pra e ka bllokuar namazin, pra një jetë që po rrit namaz në xhami, por më fal edhe namazin pas ardhes, pra është bllokuar në xhami me këtë jetë. Le ta di thotë pyemës se është një lloj sigurisht namaz. Le ta di se është një lloj sigurisht namaz. Po ndërtimi këtyre shtëpijave. Ndërtimi këtyre ndërtë këtyre shtëpijave, pra këtyre ndërtesave, çfarë sevapi ka te Allahu xhëlal xanuh? Për e mërë sëllë Allahu lësëllëm thot A i cilin ndërton Një gjami për hatër të Allahot Atëherë le të di Së Allahot gjelëshan hu I ka ndërtuar një shpi në gjënet Pra e ke fituar gjënetin o, o besimtar o robja, o robja Allahot E ke fituar gjënetin Kur ndërton një gjami Luma i cili E ka mendin dhe, dhe zemrën dhe, dhe, dhe, dhe shpirtin të lidhur Nëse ka mundësi pra në rindërtimin e xhamive apo në ndërtimin e rishta së xhamive. Luma i personi i cili e ka hëmin pra atë qëllimin e jetës të ti, që të shohë sa më shumë minare nëpër lagjet e qytetit të ti. Luma i personi i cili e ka qëllimin dhe dhe atë finalin e tij që të shohë se ezani muhammedije thirret në pesë anët e qytetit të ti dhe nga do thirët, prej gjamiëve, pra, prej minareve cilat nuk thrasin vetëm se Allahu e këbër, nuk thrasin vetëm se Allahu është me i madhi, nuk thrasin vetëm se nuk ka Zotë tjetër përvesht Allahu, pra, nuk thrasin vetëm se atë fjalë, cilën e dhe duhet të jetoj me të, duhet të vdesim me të, dhe duhet të rinjallim dhe të futim në gjenet me të, fjalën i la, i la, i la, i la, i la. Pra, lume i personi cilë e ka zemrët të lidhur me, me gjamië Luma e personi cili e ka mëndin që të ristoroj Apo të nërtoj gjëmiat Luma e personi cili I freku në tonë shpesh gjëmiat Estakfru dhe ali u lëkum Gjimil në musliminët Estakfru hu Innehu hu al-gafur rahim Alhamdulillah, thumë alhamdulillah, alhamdulillah, rabbi l'alemin, wa salatu, wa salamu, ala afdhali l'anbijaj, wa l'murseli, nabijina Muhammedin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ata të cilët i ndërtojnë gjamiët, thotë, Allahun gjeleshanuhu, nuk janë njerëz do si do bëja mbesimtarë. Në një ajet, Allahun thotë në Kur'an, innëma, jëa muru mesajit dhe Allahi, mën amën e billahi valjevmi l'akhir vë aqamës salate vë aate zekate vë lë mjëkësha illa Allah ata të cilët ndërtojnë frekuentojnë vizitojnë gjëmiat janë ata të cilët kanë besu Allahun kanë besu ditën e gjykimit dhe nuk mjeftën me kash por kanë falë namazin kanë dhonë zëqatin këta persona nuk kanë frik tjetër vetës Allahun gjëleshanu ai i cili lidhet me xhamin vallahi e ngren Allahu për të tjerëve. Ja heq frikën e njerëzve. E bën të pavarur prej njerëzve. Nuk e bën kurrë mend e madh. Ve gjithsesku i për ne është e kanë ndier kët kur e ka shkel pragun e xhamisë. Nuk e bën kurrë kurënec apo ziliqar, ve gjithsesku e kanë ndier kur e ka shkelur pra pragun e xhamisë. Ka ndier në këto vende të mira, në këto vende që do Allahu Në këto vende të larta në zemrat e besimtarëve ka ndier knajsin e imanit, ka ndier ledhatin e rahmetit Zodit të Zotit të mëshirës së Tij, ka ndier begatin e Allahut në këto vende. Ai person i cili lidhet me me xhamiat, ai person e ndjen veten ndryshe. E ndjen veten se është vetëm rob i Allahut dhe, dhe rob i kërkuij tjetër jo. Është mbi gjithçka në këtë botë. Sepse këtë botë Allahu ja ka dhënë njeriu. Dhe kjo është ajo finale e Islamit. Të na kujtojë se ne jemi njerëz, krijesat më të lartë aty, dhe gjithçka që na rrethon nuk është që ne jemi në shërbim të tyre, por është shërbim tonë. Dhe këtë gjë ne e ndiejm kur vizitojmë këtë vend te pra këtë xhamia. Islami për këtë ka ardhur të përçojë këtë gjë, që jemi vetëm xerobret e Allahut xh.u. dhe xh.u. Dhe gjithçka Allahu na ka vendosur poshtë shputës këmbës tonë. Çdo gjë është në shërbimin tonë për Zotin Xheleshahun. Po më err ai i cili harron imanin, aharon e harron besimin te Zoti dhe kthehet në shërbëtor dhe rob të kësaj dhunjaje. Dhe në këtë na refreskon kët besim të drejtë. Na refreskon sa herë që ne dhe vizitojmë dhe shkelim pragjet e xhamive. Sa herë që futemi në xhami, bëhemi prej muhedinëve, e rinovojm imanin ton, bëhemi, bëhemi pra atyre njerëzve të cilët e besojnë Allahun një. Shikojeni pak Për gjithë tempujt e tjerë, pafshi dha tarikatën brenda Islamit. Se çfarë bëhet në to? Lloj-lloj gjunahesh. Allahu i ka rrit xhamiat. Allahu i ka rrit shtëpitë e tij. Allahu i ka rrit këto vende që kur të hyjmë në këto vende të hyjmë të sigurt, që kur të hyjmë këto vende të hyjmë të qetë, që kur të hyjmë këto vende nëse jemi të brengosur për kësaj dynjaje, të qetçohemi. Nëse jemi të lodhur për kësaj dynjaje, të shlodhemi në këto vende. Ta falenderojmë Allahun shumë për këto vende. Mendoni pak për ata besimtarë që kanë qenë në një lloj në atë lloj sistemi të mëparshëm, në të cilin e shihnin ndoshta xhaminën në qendër dhe nuk kin mund dëshimin të hynin në te. Dhe të. Dhe t'a falenderojmë Allahun shumë që ne e kemi dyrën të hap për këto këtyre xhamive dhe e kemi xhamiat tona. Na gabon Allahu Xhelalahu që kë këto xhamia. Ti kujdesim ne, xhemati i thjeshtë për këto xhamia. Për këto xhamia të kujdesim ne dhe të kontribuojmë ne. Allahu nafton për ditë që të ndyr... ndërtojmë xhamia, dhe si të ndërtojmë, me çfarë do lloj mundësie? Nëse xhamia ka nevojë për restorim, nëse xhamia ka nevojë për qoftë edhe për dritat, qoftë edhe për për diçka, por ato detergjentë që do lahen, abdeshania, apo pra do detergjentë të cilat do lahet tapeti i saj. Edhe kjo është ndërtimi i xhamisë. Mirëmbajtja e saj është për ndërtimin e xhamisë dhe luma i cili e lidhë jetën e ti dhe qëllimin e ti në mirëmbajti në shpjeve të zotë. Për jamirë sallallahu alie sallam, thotë, nëse e shihni dikë i cili shkon shpesh në gja mi, dëshmoni për te sa ish besimtarë. Nëse e shihni dikë, që shkon shpesh në gja mi, dëshmoni sa ish besimtarë. Subhanallah. Subhanallah. Këtë dëshmi vjen që në dënja për njerëzit t'il pra cilë t'jem pësimtar. Kër për e mërë sëllë Allah, për mëndi si fatet e munafikve për e atë hipokritve, apo dyftryshve, pati frik dhe o mërë e radjëllonë hu. Dhe i tha hudhefës sekretarit të fshehet për e mërë sëllë. O, hudhefë, mos jam edhe unë gjohë për e atyre në listë që janë munafik. Por e i personit cili e frekoneton shpesh zhaminë, Pejami sallallahu alejhi dhe sellem na ka urdhëruar për njëri tjetrin të dëshmojmë se jemi besimtar. Sepse është frekuentimi i xhamisë është prej shenjave të besimit. Si thot Allahu pranë na jete që e thamë më parë, ata të cilët i ndërtojnë xhamiet nuk janë njerëz do të sipër, janë njerëz besimtar, pra janë besimtarë të Allahut. Janë besimtarë të Zotit, besimtarë ditën e gjykimit, falin namazin, japin zekatin dhe nuk kanë frikë tjetër veç Allahut xhaleshan. Zodin a bëvë gjithë dhe të jemi të tjil Zodin a bëvë gjithë dhe që të fregojnë tojmë Sa më shpesh gjemijat Allahu në bëvë gjithë dhe Pre atyre personave që jetin e tyre E programojnë në bastë të namazit Dhe në namazin e programojnë Që shumisën e namazet E më e mire dhe është Që gjithë namazet falin gjemi Por pak të në pra themi Shumisën e namazet të programojnë jetin ton Të falin gjemi O Zodin në falë gjynahet tonë në këtë dit gjum O Allah, në e falë gjynahët tona dhe në e pastro zemrat tona prej pigave të gjynahëve. O Zotë në, në e ndryqo zemrat tona me nurin e imanit. O Allah, në bëj për besimtarve të drejt, për atyre besimtarve që i kanë zemrat lidhura fort me gjënijat. O Zotë në, në bëj për atyre besimtarve që ti i do, dhe jo për atyre besimtarve që ti u rren dhe i zemruar me ta. O Allah, në më shirohë neve dhe të vdegur i tanë, A do në aty ku ku ja ku ata janë në varret e tyre dhe bëj varret e tyre, lulishtë për lulishtëve e xhenedit. Dën edhe kur ti pasojmë ata në varret tona, na e bëj të varret tona lulishtë për lulishtëve e xhenedit. O Zoti Yn, na drejton neve. Fëmitë tan, prindrit tan, gratë tona, shokët tan dhe gjithë shoqërinë ton në rrugën ton dhe rrugën e drejtë. O Allah, na e bëj të mundur që ta shoqim të drejtën, të drejtë dhe të shtrembërën të shtrembër. O Zoti Yn, në ndihmon e dhe dhe gjithë muslimant dhe dhe që janë, dhe si dhe mos më dhlesë rëtanë në Siria dhe në Palestinë. O Zotë yun, hiqë i zullumin që i kanë vikryje të njërzve dhe luftën që i kazënë. O Zotë yun, këtheje vendet e shamit, vendet pache dhe mirësie për muslimant. O Zotë yun, që tësoj popullin e shamit preja sa i sprove që i kazënë. O Allah, nda ndihmo neve dhe, dhe gjithë popullin ton, dhe në bëjnë neve dhe, dhe gjithë popullin ton për e pesimtarve dhe për atyre njëzve që ti do. O Zotu, kaploj vendin ton, me mshiren ton dhe dhe ljargoje zemrimin ton për e vendin ton. Dhe të bimë se nevat një për e mërën ton, Muhammedin sëllë Allah, në këtë ditë gjumaku dhe vetë për e mërën sëllë Allah, në këtë ditë gjumaku dhe vetë për e mërën sëllë Allah, në k shtimi salavatit mbi, mbi të dhe Allahu që lëshanu hurnon e thot Qur'an i në Allahu me la e kete hu sallu unë alen nëbi ja e juhe lëdhina amnu sallu alen u sallu më teslima që do të thot me dë vërtet Allahu dhe enjit bin salavat dhe ju që keni besu bin salavat mbi të Allahu me salli u salli mu barik ala Muhammedin wa ala Ali Muhammed kema sallet u barik tala Ibrahimu wa ala Ali Ibrahim fil alamina inne ke hamidun me gjithë dhe paras dhe millin hytben është një thyrje për sensibilizim dhe për, për dhe për mbështetje financiare për restorimin e xhamis së Babroi sepse kemi filluar un jam imam në atë xhami, kemi filluar restorimin total të saj dhe normalisht xhamat jashtë xhamit nuk e përballon dot restorimin asaj xhamie. Dhe kush ka mundsi ajse të ketë mundsi të përgjigjet sa i thirrje për restorimin e asaj xhamie, plus kjo thirrje duhet edhe dhe në ndihm të kësaj xhamie për pagesën e faturave të dritave. Sa mirë duam që të ndezin të gjitha dritat e lamba darve, por kur vjen fundi i muajit, shteti kërkon faturën e ti për furnizimin energjitë të xhamisë. Pra duhet i përgjigjemi xhamive sepse kanë nevojë për ne. Dhe lum drejto, në që na dretojnë xhamiat, në ndihmë pra, dhe ne të kemi mundësi. Ajt sa të kemi mundësi të ndihmojmë këto xhamia. Allahu i shpërblef me të mira, dhe sa her që të kondriboni në shpjet e Zodit, Allahu i shpërblef me se vape të panur, da. dhe in shala e me gjithë, që nëse kondribon shpjet e Allahot, në nëndërtoj Allahu, që ofte dhe mi pesleksh një shpi në gjenet. Dhe, dhe të bëjmë dua që të shtohen shpjet e Zodit sa më shumë në vendit tonë dhe se të mos në qytetin tonë. ان الله يأمر بالعدل والاحسان ويثاذر القرباوي وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعذكم لعلكم تذكرون وذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله